ישעיה, פרק יט מסע מצרים הנה אדוני רוכב על אב קל ובא מצרים ונעו אלילי מצרים מפניו ולבב מצרים ימס בקרבו. וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו איש באחיו ואיש בראהו, עיר בעיר ממלכה בממלכה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 בללו וחרבו יאורי מצור, קנה וסוף קמל לו. הרות על יעור על פי יאור, וכל מזרע יאור יבש נידף, ועיננו. וענו הדייגים, ועבלו כל משליכי ויאור חכה, ופורסי מכמורת על פני מים, אומללו. ובושו עובדי פשתים, סריקות, ואורגים, חורי. והיו שתותיה מדוכאים, כל עושה סכר עגמי נפש. אך אוילים שרי צוען, חכמי יועצי פרעה, עצה נבערה, איך תאמרו אל פרעה, בן חכמים אני, בן מלכי קדם. הים, איפה חכמיך ויגידו נא לך, וידעו, מה יעץ אדוני צבאות על מצרים? נועלו שרי צוען, נשעו שרי נוף, הטעו את מצרים פינת שבטיה. אדוני מסך בקרבה רוח עבעים, והטעו את מצרים בכל מעשהו, כהיטעות שיכור בקיאו. ולא יהיה למצרים מעשה, אשר יעשה ראש וזנב, כיפה ועגמון. ביום ההוא יהיה מצרים כנשים, וחרד ופחד.